hogy leleplezze a pszichopata jellemét. De ez nem lehetetlen. Lávügynök? Visszatérek Menjen vissza dolgozni, vagy a Starbucksba, vagy bárhová a pokolba is ment korábban. Ott hagyom, befordulok a sarkon, és elindulok, Tomaszra gondolok. A ők között van egy törvényszéki szakértő. Fura. Nyíltan beismerte, hogy bele van zúgva az egyik áldozatba, de Moris csak fel akarja hívni magára a figyelmet. Thomas túl nyilvánvaló. Talán Moris tényleg egy tökéletes utánzó. Újra hívom tiktakot. Ez gyorsan ment. Van itt egy Morris őrmester, akinek utána kellene, hogy nézz. Igen, rajta vagyok a nyomozók listáján, akik ott voltak a tegnapesti helyszínen, mondja. Van hozzáférése a méreghez, ami után nyomozol? Kurvára komolyan beszélsz, Lailach.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 a nő mindenek előtt, aki átvette best az ügyet, és most már elhiszem, hogy egy nagyobb kép része volt, és nem csak, hogy hozzáférése van az ügyhöz, ott van neki Roger is, aki a fülébe sütyorog. Kilépek az aluljáróból, és tárcsázom Best, egy nyögéssel válaszol. – Vájlá! – Aludtál? Nem este nyolc van ott? – Már is az anyáddá váltál. Nem mondj nekem ilyen szarságokat, rendben! Úgy értem, a francba, Lailah. időzóna problémáim vannak. Mi van? Meséltél mellaninak a méregről? Próbáltam. Nem válaszolt a hívásomra. Hívtam a recepciót, és azt mondták, nincs az irodájában. Ne mond el neki! Válaszolom. Még ne! Ne kérdezz részleteket! Menj aludni vagy bármi! Részletes üzenetet hagytam neki, Lailach, bocs!